و دی صورت کی پی شواہد پیش کئی جدہ گوا دے دہ گوا دے چه قیامت برازی شواہد او احوال اربعہ سلور احوال ذکر کی دی قیامت نمخ کی مخ کی برازی ابیا تخویف دے تاخیرت حال او اقلی دلیلون ذکر کې پا کسرت سرا او لس زره زجر سنگی چلس نعمتون دہر کی ذکر کرو مزید که با لززرا زجر ذکر کئی لززلا او دا گوی چه ویلو یومی ذل ویلو یومی ذل مکر بسم اللہ الرحمن الرحیم والمر صلات عرفا گوادی غم لایک چلیگلی شوی دی مومنانو پسی پا نرمی سر چه مومنان روح باسی دیڑو پونشی او رحت نو وظفه بیر په نرمه سره فل اصفات اسپن او غو ملائکه چې سختی کوي د کافرانو سره سختی چې دغې په بدن کې یو رګ روغ پاتې نشینو چې رحت نو راو باز کړه وناشرات نشر او غو چې خوراون کې د حکم لره په دنیا کې په خوراولو سره نازیم نشر او اشاعت دا به یوم شته وکنه دا الله حکم خوري فال فارقات فرقا म्हणजे دا لذي نور کي دنيا کي فرق راولي د حق او باطل پوره فرق فرق ور په وحي سر رازيخه فال ملقيات ذكرا او ورون کي دي دا کتاب لرا دنيا ته عذرا او نذرا يا زديده پاره چې خپل الله تعذر پيش پیش چې مو استاد ډيوټي وکړه او بل يرول چې مخلوق او یریږي دا ځکه هارونه دا غیذینو ملائک بخپل عذر پیش کی او چې دنیا ته کتاب راشي نو خلق به یریږي انما تو عدون لا واقعن تاسو ګواهی ودي باندې دی جتا سره وعده کولی شي ناغه واقع کیذونکې چې قیامت ته هه احوال دا غي ندا دي مخ کې مخ کې فیزن نجوم تو مې کله چې د استوري و با نوره شي لا تماس نه آي نوم کنه فرجت او کله چې اسمان و دळी دळी شي الجبال نو صفات او کله چې با په هوا کړی شي و زه رسول او پیغمبران له با وحور کړی شي د گواهه سمره لوی روزی ترستو شوی دی چې ورځه قیامت دی یوم الفصل ده دا د غینوم دی روزی د جدایه تا او ما درکما یوم الفصل او خبر کړي ته چې څه د ورځ د جدایې ویل یوم ذل المكذبين هلاکت ته په دغه ورځ باندې د پاره د دغهږنو چې قیامت نه مڼي أعلمنا لك الأولين والمغندي حلق للمنبني قومنا عادية و سمودية ثم سم نطبعهم الآخرين وعندما يتحدثون قومنا قوم شعيب، قوم لوت، فرعونيان در روستي روست كذلك نفعل بالمجرمين تغسط منها كاركو در مجرمان وصرا دنیاك موليدة كنا خواهد وإلو يوم حلاکت پا دورت باندې اغی خلقو لرا چې دروغ جنکی دا اللہ کتابا علم نخلق مما ام مهین علماتا پیدا کلی دا اغی عبوث پکونا مجعلنا فی قرار مکین نو بیام ادرو لے پزید ادری دو که تریا وقت پورے الى قدر معلوم په و اندازه معلوماته پورهغه الله تعالی معلومه فقدرنا افنم القادرون نو موږ د انسان اندازو وکړه څنګه اندازو وکړه عمره رزق او نیک بختی و او بد بختی او اجل درس ومل مقرر کړل ویل یوم ازل المكذبین علاقاته فد اورز باندي هغه چاله را چې د روج جنکی د الله علم نجار الارض کفاتن ولی ندگر ظلمون دازم کرا غوندون کی کفتا یک فتو را غوندول کفاتن سیرا غون کړي احیا او امواتن ژوندۍ مړی ټول څوک په د پاسه دي څوک د لاندې او جعل لا بیا رواسي شامخاتن امو پیدا کړی پدی کې غرونه دنګ دنګ واسقایناکم مان فراتم او سکول موږ سکول لري په تاسو باندې غو بخوګیم مسکم دی چې غرونه ذکر شینو بو سره یې زګداري او بډې لري قیمتي دي ویل یومه ذلل مکذبین علاقات ته په دغورز باندې هغه خلق لرا چې د ورځې جنکی نعمتونه د ان تقولوا لما كنتم به تكذبون دي قیامت کې ویل شي جزاءکنزه ان تقولوا ززه اگر زه تا چې تاسو په دروغ وی لارش کنه چې ریشادې کو دروغ دي ان تقولوا لارش لا ذلن داسې زی زیس لانس شعبن چې دریو څنګه والره لا ذلیلن نصریکی سورکم در نہ آرام ورکي ولا یوغنی من الله بو ان وبچکې باندې لره د لمبونه ان ترمي بشررين د جهنم وشتل کوي پداسه بسرو کل قصر لکه غټه بنگلہ لوی بیلډینګ د دری یو یو بسره ده کانو جمالتن سفر او تبو چې دا غوخاندي زیړ ویل یون مے ذل المكذبین هلاکت ته په داو رض باندې هغه چاله را چې دروږ جن کي قیامت ها یوم لا ينتقون اوبوی الله دا غرزدا چې دی ونن خبرې نه کوي لا ينتقون ولا يؤذن لهم انا بدیت اجازه تو کړی شي فیتذرون چې بانی پیش کوي عذرونه پېش کوي ویلو یام ازل المکذبین علاکت تھی باند باندیا و خلق لرن چی در اغجن گرنی جنت او دوزخ ها یوم الفصل او بوی اللہ چی دار وزد جدای دا فاست جدا شے بیا به بیا بلنوی نیخوا جمعنا کم والاولین تاسمیم جمع کری اوستاس آروم بنی فا انکان نو چل در زیي که نه ځان د خلاصي اصللار د تماملوه نوفدون الله ما مقابله کې نه زما نن خو زما اختیار دی زما سره سچل کولی شي حالاقت دی په درض باندې خلق خلکوه چې د روجن کوي زمتتهله دا اوس حال د معامانو ذکر کوي ان المتقین ب شکه چې متاقیان دي ځسانې وژکرې د شرکنا فیذلال و عیونن دیو بصورو کی وی او پچینو کی وی او فواکه ها میوی وی میما اشتون هغه چې د دیخو خې وره کلو و شربو حنیان او بو یل لا چې خوره اسکه ازادی دنو نو پابندی ختم شوہ چې دنیا کې وا جو تاسو تاغ نه لمی وا پر ندل ته پر دې خپلی هټولي خپل دي هني ان ازادي ده بما كنت تاسو عذتا سو عمل کولو دا غي بدله دنو یقینا مونږ دا څه بدلو ورک حق پرسته تا ویل یو مې ذل المكذبين هلاکت په دورت باندې اگر خلق لرا چې تکذيب کوي د قران کلوا تمتعو ذاتلاوي چې تاسو قیامت نه او زه خوړې اوس کینو دنیا کې مزيو کې استادو پردای جنت ته کلو وتمتعو خوړې او مزي کوي قليلن خډیر لگو اخذه خوب لیدې ډیر لگو اخذه انکم مجرمون څنګه تاسو مجرمانی یا کنه ویل يومه للمکذبين هلاکت ته پدغورځ باندې هغه خلق لرا چې درو جن کوي پیغمبران په ځا کې له کوم کله چې ویل شو دی ترا دنیا کې چې روکو کې ان الله تعجزیو کې الله تعجزی سجده وکه منځکه لا رکعون نګی کنه ان ته وی وخنيشتا په ویو مې ذل مکذبین حلاکت ته پدورت باندي يؤمنون نوبل سخنیش تر استاد قران نا په کومیو بیان باندې وا با پس د قران نا دې باور کئم